beren bat egin duguna da eh Mintzodromoa eta eta Postit Murala egingo den karpa hori girotzeko e, diseinu bat mm. eh prestatzen. Eh bueno, ari buruz ez, ez dut gehiegi komentatu naiz, ere gustatuko litzai sorpresa izatea. Gure lbura izan da karpa hori nolabait askotan hotsa dela, baina nolabait eh Eta bai sofistikazio puntu bat, gozotasun puntu bat, eta gero bebait guztatuko elitza duguken olabait, e, ba, nola kunstalek bere diseinuarekin eta proiektu guztia nola bait kutsatu indau, ekimenap txanaleta plazan izango da eta nola bait ba, bueno, gu etxean jolasten dugu saiatuko ba, bueno, gara bai ekimenen bat ere eskolan barruan sartzea sartxea. Ez?